Hullaks kõikse on neid Kõiki armastan ja igal päeval neist Ma õnna külast hullake maesmas päev Tereese teisi päev Karuliine kolmapäev On ette neljapäev Mul roosike ja laube, Ja pühapäeval paks haulineke! Kui aga ära suren maa, eks kõiki mind mäletab! Mu haual käivab nad ja lillipaneval Mulle ma esmas päe, Terese Teisi teisipäe Karoline kolmapäe, ma nete neljapäe Mul reedel roosike ja laulav liisike Ja pühapäeval paks aulineke! Esmas päev, Tereese, teisi päev Karoline kolmapäev on ette nelja päev Mulle kreedan roosike ja laubev Ja pühapäeval paks Paulineke Siis hauast tõusen ma, lähen taeva elama Mul seitse pruutis, mina elles sõidu vees Mulle käin maesmas päev, Terese teisi Karoliine kolmapäev on ette neljapäev, mul reed on roosike ja laupäülisike ja paks, Pauline